Goizontan beraz Jampier Arocarene, gure Arraun Laguntzalia eta Josea Munarriz beraz ondarrebit aldeko eh, patoria gure artean ditugu. Eh, Arrauna, Arraunak eh, gora egindu eh, kireol importanti bilakatu da bai. telebiztaren gatik? Tele, telebiztaren gatik noski baiez. Baino teka ere, teka heligarekin. Zerran egu teka heliga? da elkartea, mm. e, e, Taldeen elkartea, eta teka heliga sortu zenean ba, dena ondo osatu zen, antolatu zen, eta telebistako e, medioekin gauzako hobetu egin dira, eta prestakuntzaldetik ere bai, eta jarraipena, kasetari entzat gaur egun ez du ezer ikusilekoen duela ueio eta bosturte, e, jarraitu behar genuen bezela gara hiartan, mm. e, zerreko zire, gaur pantalekin eskubitan pantalako paraaketak egiteko, denbora jarraitzeko GPS-era eh, mm, mm, mm, mm, GPS-era biltzen da baitra niru eta alde horretateik eh, aldaketa eh, izu herri. Zekarri duetelibistak noski baiet jarraipen serio bat eta antolakuntza serio mm. bat eta gero jarraitzelea milaka eta milaka mm. no? Joseba, eh, zuek kirolari, elitiko kirolariak Baina ez Baipa. profesionalak. Rene baita, beste kiroletako en ekin behar duzuen esfortzuagatik, urtean amarra maike helabeteko lana. Aldiz, e, soldata aldetik edo ukaiten dituzuen e, diru laguntzak eta, eta helabet bukaero dirua, ez da bat ere adibidez beste kirolen ondokoa. Hori nola konpentsatzen da hori? eskatzen dizuen esfortzua eta jasotzen dituzuen adibidez dirua. Gasolina horrentzikoa, ez Ja, egin da, egia esandare bai, e, bestik liolakin ikusita bai dago aldea dirunak zuntuakin, bai e, e, kontratu, nominak eta harina. Pero, bueno, harrauna asko gustatu bat zaitu horregoteko. Harrauna dizi marduzu, barrutik, e, zentitu barrizu gustatzen zaitu la, horra bete ebete, ama bi jaia egote goez. Nik uste, gustatzen dira arrauna azkenen urtia askarpatzen zaitu azaten zaio ez ep, ikusten da, e, guztora balimaz zaude ekipoak gehiago eta urtea gehiago egoten da ta azkenen kontinue bat ematen zaio arranketa eta itxeko arrobia horrein gauza ematen zaio de bai Gero, best parkatu, gero beste gauza bat eta Josebarri nahi nion ba, aldetu baina mm, e, esan eta aipatu, e, ondarri biak betetzen duen lana arrobi mailan aipatzekoa da eh? Garai hori horena aipatzen zen, txalotzekoa, nosko baiet, baina ondarribiak e, betetzen duen lana aipatzekoa. Eta hori e, gerorako ba, gakoa da, e, kirolau mantentzeko eta garatzeko ondarribiak inguruan eta eskualdean, ez ba? Bai, nik uste baiet, nik uste nahi ba dezu klubatek ez hipotekatzea ez arrobiko lana ondo lan dune kluak azkenen orgoia amaian dago kompetitzen, eta azkenen hainbeste hain sufritu gabe eta e, azkenen e, garaipenak o emaitzak etortzen dira ez. Adibidez zuek, e, astean zehar, zenbat entrenamendu egiten ditu zue, gaur egun? Bueno, e, azteleenetan jai ezaten dugut, e, azte artitik aurrea, igande arte pixka-pixkanaka ontsia jartzen azte burukos, Eh, egunez egunez egunez egunezilla ordu erdi bi ordu an ibiltzen gara. M. Hmm. Neguta uda. So, Amaikilla amaik amaik amaik amaik Eta gero sasuyan baituz superaz bost estropada eh, inguru jokatzen dituzue. Lena ipatzen zian eh, Jean-Pierre ke eh, gogorra den adibidez eliteko arraulari izatea bai janari aldetik eh, mediku kontrolak, pisuaren kontrola. Bai, eske eh, goi mailako kirolaria dira. Baina hola nahi agerrik, mm. eta, eta eman aldiak egiteko, eta jendeari erakustaldiak emateko, eta doainik, eh? ez da hau fugula bezala, prestakuntza, fugulako, goi maiako, prestakuntza, gutxi gora bera, e, bera, bera da. Ne? Janari aldetik, entrenamendu aldetik, eh, zaindu ber dekirolri baina ez duzu ideia bat eiteko eta medikuntzaren, ba, garrantzitsua mundu horretan. eta, eta azkenean, ba, esfortzuri, ba, horregat aipatzen zuena Joseba eta aipatu duguna, eh, seoser e, berezia du kirol Aldeurtate. Ala ere, Joseba, e, zuek punta-puntaan zaudeten e, untzi batzarete, beraz e, ikurrinak irabazten dituzue zuen, pentsatzen du, ala ere, ekonomikoki horrek diru bat e, diru bat ematen dizuela eta liga profesionalau sortu denetik, pentsatzen du, horrek ere ekonomikoki, pixkabo, babesten zaituela, ez? Eh? Segitzeko, Joseba. Ah, ah, Joseba, afari bat diteko, honetzen <laughs> <enkara>, ez? <laughs> <laughs> afari, ez kotorzen diak, ero, ondo <laughs> biltzen marxera, hori bakiru, ah. eh, ez? Baitela gila beti ondarebin egin dugula e, udako estropako premio ko, e, gure hartzen egiten dugu ez banatu. Azkenen ondo hibiltzen bat zera e, premio horiek e, ondia hoia eta urte-zurte urte, urte, bai ibiltzen e, genuen modun pos, badago xoxa bat banatzeko gure hartzen eta azkenen pixka te, alikente txiki bat ematen zaitu bai horri biltzeko ere, bai. E, e, Bururatzen joateko, e, Jean-Pierre batez zere, e, galdera bat da, e, aurrak, aurrak nola motivatu, o nola motivatzen aldira arrauna egiteko, jakinda kirol gogorra dela, beti harraiten da biziki kirol gogorra dela, beraz nola hori polikopolorik asi ba, hori satua horretan hori zertut zertatua esaten dizut eh lenbiziko estropada ezagutzen den ondarruan miharretzen ere ikusgenen 1862ko biko batekoa da eta izan daturrun urtean 50 urturna beteko da talde berriarenak berriarena E, lehenagotikane erujanbio garaian eta girre garaian berroiko markadetan eta, bueno, kontsako bandera gira azita, abarretabar. Baina, e, azken boladoen, no, azkeneko hogei urte hauetan, e, benetan txertatu da ikastoletan, txertatu da eskoletan, txertatu mm. da errian bertan, umeen artean, eh, plangintza berezi bat, eh, plangintza estrategiko bat sortu zen eta fruituak, Eh, ondarbi arraun elkartea eta inguruan bai, emakumezkoetan nesketanen eta gizonezkoetan horche Milen esker e, Joseba, larun baten uste dut ondarroan zaretela bai, eh, eh, horren nah. Ianiko rutina egiten saio pixkat. Aurrena hondarroa larun batean eta igande hondarrebi. Aurrena gaurko entrenamendua. Ordik aurrera bai eta larun batean eta gero igandean. Claro, e, herriko estropada beti berezia izaten da, eh? Beti hor eh, lengkalea haizeakialdik jotzen bali badu putzu bezer giltzen dela laugarren kaletik ateratzen bali badu zakite zera gina ezaten duen. E, Esberrina izaten da, eh? Berezia in zuzen ere Josua. Bai, be, beti Estropa guzti dakate, bere xarma. Gero etxen, etxen jokatzen dezune badakizun. Nun dikana iziakoten duen, ze kalen ona, ze kofitiente e marea dakagun, deneti, deneti bidatu bat zaio, a nun jarri onzi eta nun alden azkarren ezaken onzi hori. Badakizu entzula, beraz, asteburu burontan da, bat ez ere igandean e estropa da, eta arraunan efesta ondia ondarribian, eta ez imaltziste et urbildu ondarribira, Gure Euskai Rathien bidez, eh, Jan Pierren, eta gure Lantaldekustien bidez, eh, izango duzuela, bandera eta ikurri nahoren berri. Milazker Bieri. Zerrekateik, milazker zuela. Torren muerte. Ba, Euskai Rathko. Aio eixo